Ілона Віталівна сміючись нахилилася, зазирнувши під скатертину, і покликала свого улюбленця. «Киць, киць, киць, Маркізи, маленький, ну йди насюди!» Це мені нещодавно знайомі подарували. Відтоді мешкаємо разом, однією родиною. «Чому ж ви не попереджаєте, що у вас у хаті кіт?» «Не одна я їх боюся», – невдоволено буркнула Жанна. «Все, ми вживаємося. Щоб подряпаючи вкусить, дякую вам, Ілона, за коньяк і розмову». Не втримавшись, Оля почухала за вухом пухнастого маркіза, який вже вмостився на руках у хазяйки, і попрямувала за подругою. Поки вони взувались, Ілона Віталівна взяла з них обіцянку повідомляти їй щонайменше новини. Проте вона могла цього й не робити, бо і Олі, і Жанна визнавали за неї моральне право дізнатися, що сталося з Ясиком. Саме цю думку виголосила Жанна, коли вони після затягнутих прощань вийшли на двір. А Ілона ще нічого собі, тримається. Вона із задоволенням втягнула в себе п'янке весняне повітря. Взагалі, якщо добре поміркувати та вона єдина, хто по-справжньому любив Ясика. Я не маю на увазі його численних коханок, котрі велися на симпатичний писок, а згодом усвідомлювали, яке то падло. Ні, Ілона завжди знала майже про всі його витівки і все одно любила та виправдовувала свого хлопчика. Так і мало бути, все-таки рідня, Оля відповіла на автоматі, ще обмірковуючи почуте від Ілони. Не знаю, яка там рідня, вода дана киселі, але те, що вона була найкращою подругою Ярославової матері, це точно. І таких подруг, щоб пошукати, ставилася до Ясика не гірше, ніж до власного сина. Вона мені завжди подобалася, що й досі справжня жінка, доглянута, зі смаком вдягнена. Струнка, мов стеблинка, зморщок майже не видно. Це вона зафарбовано, макіяж, парфуми, все при ній. Чисть, лялю, поки я нагода? Ілона – жінка з великої літери. Я теж колись мала її завзірець. Тільки тепер Жанна помітила, що Оля на силу стримує сльози. Що, боліче відкривати очі на свого коханого? Нічого, тобі це корисно. Припини нарешті. Він же помер. Гаразд, гаразд. З тебе на сьогодні вистачить. Я уявляю, як ти зараз почуваєшся, бо сама через це пройшла. Зажаденою брутальністю на мить промайнула співчуття. «Їдь додому і домовся, прозустріч із Славиком. А на Ілони не ображайся. Як не вона, то хтось інший розповів би тобі про грішки чоловіка. З його краще не сваритися. Вона нам ще знадобиться. Розумна жінка. Бувай, лялю. І повір мені, додала вона, «Ясик не вартий твоїх сліз». Відставши на кілька кроків, вона зупинила машину і, не прощаючись, поїхала, а Оля повільно рушила вулицею. Всередині була порожнеча. Він зраджував її на кожному кроці, зраджував так, що про це знали всі навколишні. Його брехня вкупі з тими зрадами розв'язали її руки. Вона була вільна від будь-яких зобов'язань, проте мусила з'ясувати, що з ним сталося. Тепер вже суто заради грошей. Виходило, що мати продала свою квартиру для того, аби Ясик за її кошт розважався з коханками. А сама тепер не могла знайти собі грошей на лікування і ночами плакала від болю. Згадуючи, як тяжко мучилася мама з хворою спиною, Оля усвідомлювала, що не зможе спокійно дивитись їй в очі, доки не спокутує своєї провини. Вона діставалася дому чотири години, гуляючи містом, насолоджуючись теплом.